Bună seara, domnilor și domnilor, din nou împreună, o ediție de colecție în această seară. Vorbim cu unul dintre oameni pe care îi vedeți extrem de rar, din păcate, la uh, televiziune. La TVR Cultural îl vedeați săptămânal, acum nu mai este TVR Cultural. Puteți, eventual, să-i recitiți cărțile și să aflăm dacă ce pregătește acum, cu ce ne încântă. Bună seara, domnule Patapievici, bine ați venit! Bună seara, domnule Răș Domnule Patapievici... Ce mai faceți, dumneavoastră? Ce ați mai făcut în ultimele, în ultimele luni? Sunt foarte rar la vedere. Sunt privat. Și ce faceți? M-am privat? privatizat complet. <laughs> Și ce faceți? Eu... Scrieți conferințe? Scriu, țin conferințe, mă întrețin cu prietenii reamenajez viața. M-am întors de unde am plecat. Pentru că înainte de 89, cum spuneam în zbor în bătaia săgeții, m-am salvat prin prieteni. Acum de, de atacurile incredibile. Character, assassination, împotriva mea, <laughs> uh, care s-a desfășurat din 2008 până târziu în 2013. Uh, Dar de ce au fost am fost aici? M-am salvat prin prieteni. De ce credeți că ați fost o țintă? Care a fost motivația? Că mă gândesc că nu, președinția CCR. Președinția CCR ICR, cu ICR, dar cu CCR-ul zi de zi, de o săptămână. Nu țineți minte ce fantasme erau legate de ICR? Că este un vârf de lanț al lui Traian Băsescu, că prin el își face propagandă în străinătate, că din acest motiv diaspora votează Traian Băsescu, pentru că există ICR-ul. În loc să se uite la cele 380 de volume de Uh, autorii români care au apărut în multe limbi europene fiecare și a urmărit fantasma care era o fantasmă a urii iar ura este cel mai bun văl ca să ascundă falimentul, dezastrul, or îndreptarea uh, hipnotizată de abis a celor care vor să se piardă și odată cu ei să se piardă să să-i pierdă, să pierdă pe alții și odată cu alții să se pierdă și pe ei. Da au avut efect aceste campanii orientate în noastră? V-au afectat personal, ca viață? Nu doar prin faptul că, sigur, Amplu. sufletește cu siguranță v-au afectat, dar ca viață de zi cu zi a avut... Uh... Mi-au stricat relația cu oamenii care sunt oamenii care niciodată nu mi-ar fi citit cărțile și niciodată, ca urmarea vaptului, că au aflat despre mine că sunt un monstru, nu o vor face. Adică, mi-au stricat... Uh... Darul cel mai prețios al unui om Într-o societate Care este decența anonimatului Da, poate vom vorbi odată despre Acea perioadă și despre întâmplările urte din, din ea Atunci când credeți că vreți să le dezvăluiți Până atunci totuși Spuneți-ne Unde a susținut ultima conferință? Unde va fi următoarea? <laughs> ce, la ce scrieți? Ce pregătiți? Am ținut o conferință la Arad despre adevărurile pe care le-am uitat voit, pentru că sunt unele pe care le-am uitat, așa cum uităm, 90% din viața noastră care e a noastră totuși dar am uitat-o și uneori vine ca un flash și avem un sentiment de adâncă recunoștință memoriei, ori întâmplării care ne readus acea amintire că a fost dezgropată din trecutul aparent uitat și ne-a fost restituită sunt lucruri pe care le uităm și cumva le uităm în păcați pentru că se depun sub forma reacțiilor, instinctelor morale, dorințelor, nostalgiilor, în fond, cărnii noastre invizibile. Părinții noștri, bunicii noștri, cei pe care i-am iubit cei pe care îi regretăm, cei, pe, cei după care uh, la, la, la care năzuim, uh, toate astea sunt gravate în noi și le vom purta până la judecata de apoi. Dar sunt și adevăruri pe care vrem să le uităm din motive ideologice și uh, cu care întreținem un raport crezând ori sperând că le-am uitat conflictual, exact de tipul celui care uh, refulează Uh, lucruri neplăcute, speră că din inconștient uh, ele nu mai există, dar în fapt ele vin la suprafață pe căi ocolite și produc o identitate distorsionată, nevrotică, în fond una inaptă să se bucure de ceea ce e. Uh, ca să închid complet gândul, n-am făcut o psihanaliză în această conferință, ci m-am referit la identitatea europeană care a refulat creștinismul, a refunat umanismul, a refulat în fond uh, larii și pe nații, ca să vorbim ca strămoșii noștri romani, ai casei lui, europene. Apropo de identitate europeană, ce întâmplă în Germania? Sancțiune severă. Deci Națiunea germană spune că Angela Merkel a luat o rasna în politica față de imigranții. Apropo de identitatea europeană, apropo de ce se întâmplă cu Europa, cum vedeți această problemă a imigrațiilor, care practic de un an de zile macină și a ajuns până și în România să fie discutată? Cu întârziere, dar a ajuns. Ca să judecăm corect un lucru complicat, trebuie să-l reducem la scara uh, noastră, la scara individului, la scara omului privat. În fond, o națiune este ca o familie, schimbând ce este de schimbat. În momentul în care judecăm economia unei națiuni, o facem prin analogie cu economia unei case. De fapt, economia este un cuvânt grecesc care derivă din uh, ceea ce se numea atunci gospodărirea unei case. Economia nu este altceva decât gospodărirea unei case. Când au discuția asta cu, cu Uh, creștere economică versus austeritate, uh, uh, legitimarea datoriilor uh, ca, fiind legi ca, și ca fiind justificate în baza faptului că trebuie și noi să trăim foarte bine. Trebuie să avem și noi uh, și urmează o listă care de obicei este foarte lungă. Dar de fapt judecata este exact ca în privința gospodăririi casei noastre. Avem bani să facem asta sau nu? Dacă nu avem bani, ne permitem să facem un împrumut? Ori ba. Niciun om nu își permite să trăiască pe deficit, pentru că nu-i dă nimeni ca să trăiască pe deficit. La fel și cu, cu, cu imigrația aceasta neașteptată. Europa a reușit să creeze o civilizație extraordinar de prosperă în raport cu totalitatea celorlalte zone ale lumii. De ce? Europa nu este o evoluție legică necesară a umanității. Așa cum mult timp am crezut, de la Marx, de la Darwin poate, că există lege ale istoriei și, în fond, toate societățile trebuie să treacă prin anumite etape ca să ajungă acolo unde suntem noi. I-am privit pe locuitorii din Africa în secolul al XIX-lea ca pe niște oameni imperfecți, pentru că erau, credeam noi, într-un stadiu prin care noi am trecut și trebuie să ajungă unde suntem noi. Europa este excepția excepțiilor. Pentru că nu scrie nicăieri că oamenii trebuie să trăiască în condiții de prosperitate excepționale. Trebuie să faci anumite lucruri care implică sacrificii și care implică o scară de valori pe care, dacă o adopți, poți spera să ajungi în condițiile astea, iar dacă nu o adopți, cum n îți trece prin cap că poți să faci acel lucru? Adică, dacă nu ai capitalism funcțional, cum crezi că poți obține prosperitatea pe care Europa a obținut-o? vorbesc așa cu adresă. Pentru că astăzi neomarxiștii speră să obțină uh, toată prosperitatea Occidentului nu numai fără capitalism, dar împotriva acestuia. Ori capitalism înseamnă proprietate privată, înseamnă garanții juridice pentru proprietatea privată, înseamnă individualism. Dar nu un individualism al, cum să-i spunem, al egoismului. Un un, un individualism al competiției pe bază de cooperare. Nu pe bază de te lovesc în cap ca să uh, îmi afirm eu identitatea mea. Și vin acum la chestiunea imigrației. În sine, imigrația este consecința unei drame. Istoricii care au vorbit despre marile valuri migratoare de la sfârșitul Antichității au spus, noi vedem pe, pe migratori ca pe niște uh, triumfători care caută să cucerească. În fapt, spuneau ei, trebuie să vedem cine se afla în spatele lor. Ei erau niște fugăriți. Îi fugăreau unii și îi împingeau în zona asta. Și atunci erau agresivi și așa mai departe. Deci, Imigrația este un fenomen, este o dramă. Din motive care țin de războiul civil, de puterea politică, de tradiția uh, dramelor și a, a regimului politic din, uh, din Siria. Însă întrebarea se pune în termenii următori. Putem face față acestei imigrații? Iar aici este vorba de ce cred cei care uh, uh, devin imigranți despre civilizația gazdă, adică o adoptă sau o contestă. Sunt de acord cu valorile pe care le găsesc în casa gazdă sau sunt uh, chitiți să le contrazică și să le nege. Uh, și este problema numărului. Numărul este întotdeauna critic, domnule Bogdan. Adică eu pot să primesc în casă doi oameni pot să primesc poate 10, dacă am o casă mare, dar nu pot primi 100. Pentru că eu sunt o familie formată din patru oameni, iar ei sunt 100. E o disproporție care invalidează noțiunea de a primi pe cineva. Deci, chestiunea trebuie văzută în termeni realiști. Nu pot să spun ca șef de stat voi primi toată imigrația din toată lumea. Nefericire este peste tot. Dar... Dar jude... s sancționată, doamna Merkel, pentru asta? s sancționată. În, în fond, noi, noi funcționăm pe un sistem de stat-națiune. Câteva state-națiune din Europa Occidentală au făcut un soi de alianță instituțională la început pe bază economice, după aceea au extins-o la un model civilizațional uh, care, odată cu căderea comunismului în Europa Centrală și de Est, a devenit principala atracție pentru jumătatea Europei, care, după al doilea război mondial, a intrat într-o altă aventură totalitară, după cea uh, fascistă. Acest model civilizațional se bazează pe statele națiune, se bazează pe democrația care a fost dezvoltată în interiorul statelor no națiune și este o stupiditate să-ți imaginezi că această democrație și această construcție instituțională va rezista dacă statele națiune sunt abandonate, cum vor unii progresiști de astăzi, sau dacă uh, societățile care au construit aceste instituții democratice și liberale, trebuie adăugat, nu e vorba numai de o democrație a votului, este vorba de uh, o cultură politică a democrației liberale, adică a respectării uh, drepturilor omului, a uh, respectării faptului că nimeni nu este mai presus de lege, a respectării faptului că instituțiile nu trebuie să capete preeminență unele asupra celorlalte, deci sunt într-un continuu control mutual, toate astea țin de o cultură liberal-democratică. Societățile care nu au această cultură nu pot dezvolta o democrație sustenabilă. Cheia acestei democrații sustenabile este educația an de an formată de Uh, alegeri. Uh, exercițiul democrației dezbaterii, uh, presa independentă, justiția independentă, sunt imperfecțiuni, dar ele se controlează unele pe altele astfel încât imperfecțiunea dintr-o zonă este uh, corectată de perfecțiunea de principiu din altă zonă și așa mai departe. Toate astea nu rezistă unei uh, descentrări a formulei uh, societale a statului națiune. Adică trebuie să vedem uh, uh, cum să vă spun uh, teribila uh, presiune la care sunt supuse nu instituțiile democratice, ci cultura morală care este a societății și care stă la originea bunei lor funcționări. Pentru că o instituție nu este niciodată dată numai prin regulamentele care sunt explicit prezente într-o Constituție ori într-un ROF, cum spunem noi, regulament de organizare și funcționare. Este și cultura instituțională, iar pe ea nu poți să pui degetul, pentru că ține de oameni, adică de modul în care ei funcționează individual și în cooperare în cadrul acelei instituții. Iar asta depinde de tradițiile culturale, morale, religioase și așa mai departe. De-aia suntem germani, români, unguri, francezi și așa mai departe. Ori în momentul în care suntem confruntați cu o dislocare majoră a acestei culturi instituționale, problema este, poate ea absorbi acest șoc? Este exact ca la cutremur. O clădire este proiectată să reziste la 6,5 pe scara Richter. E clar că ea nu rezistă la 7 dacă ea este construită să reziste numai până la 6,5. Noi nu știm, pentru că suntem oameni la cât rezistă pe scara Richter instituțiile democratic-liberale europene. Pentru că ecuația e foarte complexă. Dar Statele Unite cât rezistă la un asalt a unui domn care părea un outsider iar acum câștigă stat după stat? E vorba de Donald Trump. Nu știu dacă e un asalt al lui Donald Trump asupra societății americane sau e mai degrabă un soi de, de strigăt enervat a, unei părți din societatea americană care spune ne-am săturat de de tine, Partid Democrat, ne-am săturat de tine, Partid Republican, ne-am săturat de tine Establishment Politic, ne-am săturat de voi, cum sunteți la patru ace în permanență, cum aveți mereu relații vicioase cu zona afacerilor, cum întotdeauna vorbiți de parcă ați fi tras la ștanță toți, consensul ăsta în ipocrizie, ne-a ajuns. E un fel de... reacția societății americane? În mod, în mod limpede. Nu prea are ce să-ți placă la Trump. <laughs> Teoretic, nu. Dar eu cred că motivul principal de atracție este decizia lui provocatoare de a nu adopta limbajul politicienilor, fie ei democrați, fie republicani. Consensul în jurul corectitudinii politice este ceva care pe unii îi satisface, mă refer la progresiști, care văd în asta uh, instrumentul prin care ei reformează, revoluționează în adânc societatea americană și nu vor să renunțe la acest lucru, la privilegiul lor de a-i stigmatiza pe adversarii politici. E o armă puternică asta. Or Donald Trump cred că câștigă voturi prin faptul că refuză acest consens al ipocriziei legate de corectitudinea politică. Și care e de găsit și în tabăra democrată și în tabăra republicană. Este un consens care s-a format începând cu anii 90 care i au uimit pe mulți i-a enervat pe foarte mult odată ce s-a consolidat și a făcut din societatea americană astăzi o societate extraordinar de divizată și asta se vede întotdeauna, e indicatorul absolut, se poate aplica și în societatea românească, gradul de stigmatizare a adversarului. Când apare stigmatizarea de tip fascistule într-o societate, atunci uh, uh, e ceva profund alterat în acea societate în România a apărut, dar a apărut practic la 20 de ani după momentul 89. S-a apărut mai repede? Stigmatizarea cu fascisule? Da. Păi, eu cred că a apărut uh, când s-a declanșat primul război cultural în societatea românească, când a apărut cartea mea omul recent și observatorul cultural a declanșat instituțional primul război cultural. Pe chestiunea corectitudinii politice și a poziției mele de critică și de respingere față de corectitudinea politică. De ce v-au atacat atunci? Care a fost motivația Be, Progresiștii au reacționat. Progresiștii sunt acea specie care a abandonat proiectul marxist al, sau iacobin al Revoluției Sângeroase și încearcă să obțină obiectivele în principiu ale acestora Jacobinilor și și marxiștilor prin uh, prefacerea culturală a societății. Adică ei folosesc cultura ca un instrument de transformare a omului. Vechiul obiectiv de obține omul nou nu a fost abandonat, ci în loc să construim ceca, în loc să construim securitatea română, uh, construim dispozitive culturale, prin care mentalul oamenilor, comportamentele lor publice, valorile lor recunoscute, ori permise a fi recunoscute în public, se schimbă. Și în felul ăsta, cu timpul se obține un om nou. Omul corectitudine politice. Dacă ar trebui să vorbim puțin și de piețele culturale și de modul în care piața culturală românească este integrată sau nu în piața culturală europeană. Și ce s-a întâmplat? Cum a evoluat acest lucru? În primul rând, o privire în trecut. La întrebarea cine suntem noi, răspunsul este suntem o societate marcată de evoluțiile est-europene, deci suntem o societate oriental-europeană, care a decis la un anumit moment, în secolul al XIX-lea, de fapt decizia începe cu secolul al XVIII-lea, dar ea este limpede formulată ca un program politic în secolul al XIX-lea, să capete un suflet occidental. Noi suntem un neam oriental, așa zicând, mezaforic, cu o decizie de voință culturală de a căpăta un suflet occidental. Din acest motiv, valorile noastre de referință și, deci, piețele pe care aceste valori sunt validate, Acestea sunt occidentale. Noi suntem o specie de europeni care avem în instincte Bizanțul, Ortodoxia, Grecitatea, Grecitatea aceea, nu antică, ci Grecitatea să zicem medieval-bizantină. Fanarioții care au fost niște domnitori mult timp huliți, dar începând cu Iorga văzuți mult mai realist, ca fiind niște agenți ai progresului în părțile noastre. Uh, o, un tip de plămadă sufletească uh, foarte interesantă, pentru că avem multe depozite din zona uh, grecesc-bizantină, uh, cu constantă influență din zona central-europeană, la graniță cu marele bazin slav, noi înșine având uh, instincte, sensibilități care sunt din zona slavă, deci un suflet cu extraordinare uh, tropisme uh, de sensibilitate, care colorează faptul de a fi român într-un fel impredictibil pe de o parte, dar pe de altă parte foarte bogat, cu savoare. Deci dacă cineva ar putea să miroasă sufletul românesc, ar vedea savori multiple pe acest trunchi sau în interiorul acestui corp de miresme complexe, o decizie pe care strămoșii noștri au luat-o politic în secolul al XIX-lea, să căpătăm un suflet occidental. Și rezultatul suntem noi, românii moderni de, de astăzi. O plămadă extraordinar de complexă. Suntem occidental 100% sau suntem complexi? Nu, nu suntem, suntem deloc un occidental. melanj, practic. Nu știu că suntem un amestec sau o combinație. Eu aș, Îmi place imaginea asta cu, cu, cu savorile, cu miresmele, pentru că miresmele nu sunt spațial separabile, nu? Când miroși ceva, nu poți să zici în stânga e partea asta de miresmă și în dreapta asta. Este un amestec subtil, așa cum în Hristos cele două naturi sunt unite, dar fără amestecare și sunt uh, distincte, dar fără deosebire. Așa sunt miresmele, cum sunt naturile divine și umană în Hristos. E, și sufletul românesc este un suflet cu multe miresme și a fi român este o experiență adâncă. Pentru că a fi român înseamnă a, uneori a fi enervat de chestia asta, înseamnă a avea adâncimi pe care un occidental, de exemplu, nu le are. Pentru că sunt adâncim din aceste straturi greu conciliabile. Adică a fi român înseamnă a fi român și încă ceva pe deasupra. Da, este o experiență foarte complexă. Când te duci în străinătate, imediat înțelegi acest lucru. Din acest motiv, mulți români care se duc în străinătate fac o experiență a re- reetnicizării sau renaționalizării și mulți tot peste formula simplă care e proastă. Aceea că devin naționaliști. Reduc mireasma complexă a faptului de a fi uh, român uh, în formula naționalistă. Și devin ceva care, algebric vorbind, e foarte banal. Și cu rezultate proaste întotdeauna pentru comunitatea românescă. Astăzi, cei 3 milioane și jumătate de români care trăiesc în afara României. O Românie, practic. O nouă Românie care nu este în graniță, Privește România altfel, tocmai din cauza acestei detașări și cum s-a schimbat această comunitate de la momentul anilor 30, apoi anilor 50, a comunităților din diasporă în care intelectualitatea în Franța, în Statele Unite, în Spania, era toate aceste comunități erau construite în jurul marilor intelectuali cum s-a modificat această structură și această Românie din afară? E foarte greu de spus, pentru că pledoaria mai este pentru omul privat. Și eu cred că răspunsurile, deși ele pot fi clasificate, nu, nu, nu, sunt, nu, nu, nu e o singură formulă. Sunt românii care au devenit foarte performanți în, în Occident și asta este o lecție. O să, o să spun mai multe tipuri de reacții Și fiecare are o lecție a ei O fabulă la urmă fabula asta este că Ceea ce nouă ne lipsește în țară Este regula De fapt În ciuda faptului că noi suntem atât de individualiști Și de uh, imprevizibil individualiști Pentru că avem un individualism Al non-cooperării uh, De fapt înjim După o regulă care să ne disciplineze și în interiorul căreia să funcționăm uh, previzibil. Asta este lecția românilor care devin foarte competitivi în străinătate. Aici intră și uh, marile noastre valori culturale care ar fi rămas, cred, provinciale ori de alt format, dacă ar fi rămas aici. Pentru că suntem în anul Brâncuși, gândiți-vă la Brâncuși. Uh, dacă era, dacă continua să trăiască în București, în Gorj... Le Lecții... Da de Cioran... Și vreau să vorbim despre Cioran. Ionesco, Am aici un carnet al lui. Carnet acesta? Ăsta. e un carnet Asta e un carnet al lui Deci acesta este carnet? E un carnet al lui Cioran care... este pus acum în vânzare la o licitație Artmark. Și este un carnet al lui de notițe din anii 20. 1920? Anii 20. El e născut în 1911, Deci când în a doua jumătate a anilor 20, liceu, nu? Sau începutul facultății, asta a rămas dintr-un caietel de notițe în care se vede deja că el este fluent în două limbi, cel puțin, în germană, germană. și în franceză. Deci are notițe în franceză care sunt corecte și în germană. Și, el, cum, cum mi-a spus Gabriel Liceanu, avea o germană perfectă. Avea, era, era perfect fluent în germană. Dar revenind la acești mari intelectuali, credeți că Cioranț, pe exemplu, n-ar fi putut niciodată să se afirme în România așa cum a făcut? El s-a afirmat în anii 30 ca o personalitate extraordinar de, de, de, de complexă și de consternantă pentru mulți, inclusiv pentru prietenii lui. Când a publicat Lacrimi și Sfinți, a stârnit consternare. Noi astăzi îl vedem pe Cioran ca pe marea valoare națională. Dar Cioran, în anii 30 în România, era omul căruia vrei să-i pui piedică pe stradă când îl întâlneai. Vrei să-i spui pleacă, lasă-ne, Schimbarea la fața României este o carte care, în care uh, Cioran în maniera lui de tip simț enorm și văz monstruos uh, țineți minte formula lui Caragiale chiar, chiar. din uh, Grand Hotel Victoria Română uh, spunea că vreau pentru România populația Chinei și destinul Franței. <gânt> Dar asta este o carte îngrozitoare pentru, pentru români, pentru vulgata bunului român, pentru naționalistul român. Schimbarea la față României este poate textul cel mai îngrozitor care a, scris, a fost scris vreodată despre noi. Așa că cei care au sentimente pioase față de Cioran îmi vine să le spun citiți-l. Dar, dar ce s-ar fi întâmplat cu Cioran dacă rămânea? Pentru că ating tema mea favorită care este relația dintre individul privat și statul care are vocația să naționalizeze după ce a scăpat de prezența incomodă a omului, totul. Cazul Cioran. Dacă rămânea în țară, ar fi fost arestat în mod sigur, ca fascist, legionar și așa mai departe ar fi avut fie soarta lui Mircea Vulcănescu să moară în pușcărie sau a lui Sandu Tudor sau a multor altora care au murit în pușcărie să ne gândim la cumintele Gheorghe Brătianu despre care una dintre mărturii spune că i-ar fi fost uh, uh, sfârtecată tâmpla cu o șurubelniță deci marele Gheorghe Brătianu acest tratament a avut parte din partea cui să ne gândim păi este statul român I adevărat, este statul român care a devenit bolșevic. Da, dar numai puțin este statul român. Iar românii nu evrei, nu ungurii, nu alogenii, cum a fost formula că comunismul a fost făcut de alogeni. Uitați-vă la toate persoanele care uh, au dat corp și consistență acestor instituții. Sunt români de -ai noștri. Puteau să fie români evrei de -ai noștri. Români maghiari de ai noștri, dar sunt români de ai noștri. Ce ar fi făcut ei cu Cioran, cu marea noastră valoare națională? Pe ce au făcut cu marea noastră valoare națională, Mircea Vulcănescu. Ce au făcut cu marea noastră valoare națională, Gheorghe Brătianu. Se poate imagina un istoric mai promițător, mai senzațional de sincronizat cu tot ce era mai de vârf în istoriografia occidentală decât Gheorghe Brătianu al nostru? Și ce au făcut cu el? L-au omorât. Deci asta face statul cu marile valori dacă îi pică în mână. După ce uh, se încheie episodul uh, uh, vieții acestor mari personalități, urmează triumfătoarele naționalizări. Și în cele din urmă le dăm o zi națională, dar uităm că același stat care i-a fixat pe 19 februarie lui Constantin Brâncuș o zi națională nu a vrut să preia atelierul lui din Paris. Nu. Nu l-a preluat. Din motive ideologice. Pentru că acel stat român era contaminat, infectat cu tembela ideologie comunistă. Bun. Dar n ajuns asta. Au încercat să-i disloce Capodopera de la Târgu Mureș. Și anume de la Târgu, de la Târgu Jiu. La Târgu. Au încercat să îi... Uh, să dărâme coroana, coloana nesfârșită. Vă dați seama ce și numai pentru că era bine făcută, din netrebnicia lor n-au -au reușit să o dărâme. Că altfel o puneau la pământ. Și acum am fi avut rușina nu numai de a fi refuzat uh, moștenirea, ci de a fi pus la pământ una dintre capodopere. Deci, cam ăsta este statul pe care jură naționaliștii noștri. Și fabula, poate că revenim la românii care sunt în date, fabula este și aici una care trebuie arătată cu degetul. Aceea că că prea de multe ori marile noastre valori au fost valori pe care statul român fie le-a ignorat, fie le-a nesocotit uh, uh, în mod uh, nu? în mod uh, uh, uh, în mod agresiv sau ostil deci nesocotire ostilă nu doar indiferență fie pur și simplu când le-a căzut când i-au căzut în mână aceste valori le-a exterminat cu timpul în momentul în care aceste valori au fost confirmate ca mal valori, începe marea dragoste dintre statul român și valorile uh, românești. Dar aceasta, această mare dragoste e postumă. Ori asta este, ar trebui să ne umple de o enormă tristețe. Ar trebui ca oamenii care sunt în. în sunt oamenii care sunt chemați să ilustreze statul român, să se vadă mai puțin pe ei cât interesul fundamental al societății, nu al statului. Pentru că teza mea este că statul se comportă așa cu marile valori românești, pentru că el se identifică ca stat uh, proprietar al societății românești. Statul nu este proprietatea proprietarul societății românești, ci este expresia, când e bun, altfel, e de arunca la coș, ci este expresia societății românești. El trebuie să se străduiască, să reflecte societatea românească, care ar trebui să fie singura care să aibă o consistență. Din acest motiv, respectul meu absolut merge către individualitate, către omul privat, către omul irepetabil. Ăla este cioran ca om irepetabil, a făcut această înduioșătoare minune care este carnetul lui de notițe. Aici este totul. Este precaritatea vieții lui. Este irepetabilitatea vieții lui. Este lecția pentru noi astăzi că așa arată la început marile valori naționale. Ca un biet notes. Nu e o statuie niciodată la început nu este o statuie, ci este un tânăr rebel o tânără rebelă, ceva care te contrariază, la care ai o reacție, asta este marea valoare națională. Acest carnețel, de-aia de l-am adus, să se vadă cum arată. Nu e statuia, asta e. De aici a început totul. Sau de aici e? începe totul. Din mintea unui om privat. De ce a plecat Cioran? De ce nu s-a întors Cioran? De ce a plecat Eliade De ce nu s a întors? De ce a plecat Ionescu, care e altceva totuși? Cum arăta viața acestor oameni și de ce au plecat? Aceștia trei pe care i-ați spomenit uh, au luat decizia să plece uh, și să rămână acolo din motive care țin de catastrofa politică. Adică, nu știu dacă Ionescu, de exemplu, n-ar fi rămas cu partea sa franceză în Franța în mod natural. Poate că da. Cioran Cioran, eu cred că s-ar fi întors dacă nu ar fi venit catastrofa comunistă. Iar Eliade, sigur, s-ar fi întors dacă nu ar fi fost catastrofa comunistă. Dar Eliade, întors în țară, ar fi rămas un eseist. Un eseist formidabil, cum este cel din oceanografie, din fragmentarium, din insula lui Euthanasius. Astea sunt cărți de, de primele două care au apărut în anii 30. Insula lui Euthanasius a apărut în 43, parcă, sunt realmente uh, probe de genialitate pentru că fiecare dintre eseuri uh, cum să vă spun e, este ca șampania cu bulele ei deci sari ideile ca, uh, ca acidul din șampanie în același timp ele par neglijent scrise dar îți dai seama că ele de fapt au o stilistică, care este stilistica eseului uh, jet, aruncat în pagină, extraordinară. Deci, noi astăzi îl percepem pe Mircea Eliade împreună cu piața de idei care este a Occidentului. Statura, respectiv statuia de valoare națională a lui Mircea Eliade, naționaliștii noștri ar trebui să, să ia seama la asta, conține, de fapt, nu doar ca soclu, ci în Constituția statuii piața de idei occidentale, în care el s-a putut afirma ca un mare savant în istoria religiilor. Cât e valoare națională, cât este valoare internațională în cazul acestor trei? omologarea lui ca valoare. Și când spun omologare, nu mă refer la un produs finit. Aici finețea observației ține de faptul că nu ai produsul finit, ceea ce înseamnă uh, doctrina uh, sau filozofia sau, uh, și așa mai departe, teoria științifică și pe asta o livrezi pe o piață. Nu, e un dialog în, în permanență. E un dia cum este în interiorul unei culturi vii. Adică se propune o teorie, piața o critică, o sau uh, o uh, completează. Și urmează uh, pasul uh, bazat pe primul moment al receptării. Așa S-a format statura de savant internațional al lui Mircea Eliade în disciplina numită istorie a religiilor. Deci nu e ceva pe care el ar fi putut face într-o celulă de închisoare în cap, după care ieșind din ea în România dacă ar fi rămas ar fi pus un în volum, iar volumul ar fi publicat în străinătate. Nu e deloc așa. Este interacțiunea cu o piață în care oameni care pricep ce spui tu reacționează la ce spui tu și din acest dialog care este nesfârșit, de fapt iese statura celui care are o veritabilă valoare. Noi vedem întotdeauna procesul de la capătul lui încheiat. Adică dinspre statuie. Dar asta este de cei sfârșitul. Nu. Adevărata frumusețe a unei idei, a unei uh, valori, este că ea crește precum floarea într-o grădină. Nu este deșertul Arabiei și avem un palmier. Nu este o grădină care crește din dialogul florilor. Dacă vedem flori care vorbesc între ele, oameni care vin și aduc îngrășământ, apă, ăștia sunt criticii, sunt în fond circulația asta de, de sistem sanguin care este piața ideilor. Dacă vă uitați la cultura noastră, cultura noastră, apropo de elogiul omului privat, cultura noastră de fapt stă pe umerii a trei oameni. Un avocat de cultură germană pe nume Titu Maiorescu. Un clasicist de cultură franceză pe nume Elovinescu. Și un uh, geniu inclasabil, un literat pur sânge, dar cu inteligență pentru teorii, filozofii, uh, ocultisme de cultură italiană și de fapt îmi vine să spun de cultură romanistă el a scris uh, mistuind toată cultura spaniolă, impresia asupra literaturii spaniolă, este vorba de Gecălinescu. Acești trei oameni au, au oferit scheletul culturii române moderne. Noi suntem Titu Maiorescu, Elovinescu, Gecălinescu. Un avocat de cultură germană, un clasicist greacă-latină de cultură franceză modernă și un literat pur sânge de cultură romanistă, italiană, spaniolă, franceză. Dacă vedem doar statuile lor și nu vedem luptele în care ei au intrat, lupte uh, pe o piață a valorilor pe care ei au creat-o, ei au vertebrat-o și au fost la rândul lor vertebrați în acțiunea lor de construirea pieței de idei uh, românești moderne de acest dialog. Deci ei incorporează, ei care sunt spirite formatoarele culturii române, toată piața culturii române din epoca uh, de după 1860 și până la încheierea acțiunii lui Gelovinescu, lui Ge -ge -ge -ge Gecălinescu în anii 50. Iar Eminescu? Păi, alături de... Știți ce este Eminescu? Este... Este diapazonul. Ca orchestră să cânte, iar orchestra este cultura română, trebuie întotdeauna să dai un la ca să se acordeze toate instrumentele după un sunet comun. Eminescu a fixat în limba română sunetul etalon, pentru că a reușit să conjuge, și ăsta este geniul care i-a permis să fie canonic în mod absolut, a reușit să conjuge uh, o adâncime a inteligenței cu o expresie verbală care nu este adăugată, ci este consecința directă a inteligenței iar acest lucru l-a făcut cu limba română. Dacă citiți toți scritorii români de dinainte de Eminescu, o să vedeți că la ei limba română pare concrescută pe sensibilitate sau pe uh, gândire, pe inteligență. La Eminescu, limba română pare direct născută din inteligență, adică a făcut din limba română un fapt pur de inteligență. Iar pe acest lucru s-a putut construi toată cultura română modernă. Fără asta, ar fi fost această dezorientare pe care o simțim la toți scriitorii de dinainte de Eminescu. Parcă nu sunt la largul lor în limba română. O locuiesc fără să o încapă. După Eminescu, toți scriitorii români sunt în forma uh, uh, mentis a limbii române ca univers. Deci Eminescu a fost bornă de la, din momentul Eminescu, a fost o bornă pentru tot ce a cultura română până astăzi. A centrat cultura română uh, uh, nu, a, a centrat da, cen, ne-a ne centrat și ne-a calibrat în același timp. Ne-a calibrat. Ne-a calibrat. După el poți să fii inteligent în limba română fără rest. Ne întoarcem după o foarte scurtă pauză publicitare. Horea Roman Patapievic invitatul meu și mai ales al dumneavoastră Vorbim despre Cioran, despre Ionesco, despre Iliade, despre cultură și despre ce se întâmplă astăzi în România culturală. Am revenit jocuri de putere, invitatul meu și al dumneavoastră, domnul Horea Roman Patapieviș. Vă mulțumesc pentru faptul că urmăriți emisiunea, că... Cu ajutorul dumneavoastră am reușit să-l conving să mai rămână 25 de minute. Sigur că e o plăcere și, într-adevăr, poate, cu siguranță va rămâne o emisiune de referință. Haideți să ne întoarcem la cultura română, la ce ar fi fost dacă Cioran ar fi rămas aici, ce ar fi fost dacă Mircea Eliade rămâne aici, cum ar fi arătat opera lui Eugen Ionescu dacă ar rămâne aici. Și cum a rămas Mircea Vulcănescu, și ce a oferit el? A oferit o moarte de martir, o moarte de creștin absolut. A salvat o viață, fiind șoapea lui. Asta e un subiect, așa de, de emoționant, că ne tulbură. Să vorbim în datele celor care au izbândit. Am o utopie în minte referitoare la cultura noastră. Știți când o să fie cultura noastră împlinită? Nu atâta timp cât va produce mari valori, dar care vor avea o omologare și un destin pe piețele occidentale. Ce atunci când un enescu al viitorului va fi enescu aici. Și un... Constantin Brâncuș al viitorului va fi un Constantin Brâncuș omologat pe piața românească. Și fiind omologat pe piața românească, va fi instantaneu, sincron, amintiți-vă de teoria sincronicității lui Elovinescu, care era o sincronicitate pentru noi față de Occident. Dar cultura noastră va fi împlinită când standardele de omologare a marilor valori pe care le, cree le creează în mod natural, prin simplă existență, vor putea fi omologate uh, aici. Și piețele occidentale le vor lua de bune pe valorile omologate aici. Pentru că în momentul de față, noi suntem o cultură paradoxală. Suntem o cultură care producem valori, dar omologarea lor la nivelul lor, se produce în străinătate. Uitați-vă la uh, cinematografia românescă. Este o cinematografie paradoxală. Este o cinematografie care a apărut într-o țară în care sistemul de distribuție uh, uh, al filmelor uh, este totalmente prăbușit. O țară în care nu există o piață pentru marii Regizor români, o țară în care există o piață pentru teatrele românești și pentru actorii de teatru români, dar nu pentru cinematografia românească. Deci este o cinematografie al cărei succes a fost uh, pe piețele occidentale, a cărei omologare valorică a fost pe piețele occidentale și noi am importat în oglindă omologările care s-au petrecut în Occident. Uh, Uitați-vă la artiștii vizuali. Pe vremuri li se spunea pictori, astăzi uh, nici artisti plastic nu, nu, le mai, nu le mai place să li se spună, ci artiști vizuali. La acești mari artiști uh, vizuali. Ei ating excelența întotdeauna pe piețele occidentale. Dan Perjovski împreună cu Lia Perjovski devin uh, Perjovski pe piețele occidentale. Și ei au ambiția să rămână în continuare în țară. Dan Perjovski ilustrează uh, 22 în continuare, care este în fond o instalație temporală pe care o face din anii 90 și continuă să o facă încă și astăzi. Dar el a devenit Dan Perjovski pe piețele occidentale. Uh, ultimul Mare succes al unui artist vizual uh, român. Cazul lui Adrian Ghenie. La Cluj există un fenomen extraordinar de interesant care este Plan B. Multe personalități uh, alcătuiesc acest uh, foarte interesant fenomen cultural numit Plan B. Uh, am să-i spun uh, pe toți, dar Victor Mann este un om extraordinar, un, un artist extraordinar. Uh, uh, Mihai Pop uh, este un fel de creier de inimă a Plan B-ului las parte Gâlceva care acum îi, îi, îi divizează Dihonia dintre ei dar luăm cazul lui Adrian Ghenie care reușește pe piețele occidentale să obțină pentru o lucrare 4 milioane de euro dacă puneți în paralel vă rog aceste 4 milioane de euro obținute de un artist român contemporan pe piețele occidentale și comparați cu cât vrea să dea statul român acum un an sau acum 2 ani, pe cumințenia pământului a lui Brâncuș, și anume 1 milion de euro, vedeți imediat extraordinarul Ecart. Adică, cum tratează totuși statul român valoarea unui mare uh, creator român? Pe piețele occidentale, Brâncuș scoate 10 de milioane de euro. Asta este evaluarea lui în momentul de față. Pe piața românească, statul român este dispus maximal, acum câțiva ani mă refer, să ofere un milion de euro. Care-i fabula acestei discrepanțe? E păi simplu că piața românească nu-și conține propriile valori. Deci, marea lucrare a unui patriot român absolut nu va fi declamarea naționalistă Sunt român absolut și jur pe Avram Iancu și pe Horia Cloșca și Crișan, eventual și pe Burebista. Nu asta va fi, ci construcția unei culturi român, române, a unui spațiu public românesc în care să funcționeze standarde pentru marile valori românești de, tip, de tipul piețelor occidentale. Atunci, Uh, utopia mea privitoare la cultura română se va fi împlinit. Atunci când cultura română îi va conține cu tot cu standarde de evaluare, adică cu tot cu piață de omologare pe marii noștri uh, creatori. Ați vorbit puțin de... Iertați-mă, aș adăuga următorul lucru. Când ești muzician ai un limbaj comun cu piețele străine. Când ești artist vizual, ai un limbaj comun uh, cu piețele străine. Dar când ești scriitor român, când ești filozof român și nu matematician român sau fizician român, dar încă, ca fizician, îți, îți trebuie să ai la dispoziție uh, uh, uh, este o materialitate a meseriei de fizician uh, care îl leagă mai mult de pământ pe fizician decât pe matematician. Dar să luăm cazul scriitorului român, matematicianului român și a filozofului român. Uh, uh, matematicianul are avantajul că scrie într-un uh, uh, într limbaj uh, pe care îl înțeleg și... Uh, uh, cei de pe piațele străine. Și uitați-vă ce face matematicianul român. El nu publică în reviste românești, fie și în limbi străine, pentru că nu există o piață a ideilor matematice române, românească, diferită sau separată de marea piață uh, a matematicii, care este esențialmente occidentală. Și atunci se străduiește să publice acolo, pentru că știe că valoarea lui, dacă o are, nu va putea fi omologată decât acolo. Cazul scriitorului român este dramatic, el trebuie să fie tradus. Când este intraductibil, cum este cazul lui Eminescu, care a calibrat limba română, pentru noi este o nedreptate strigătoare la cer. Dar deci, scriitorul român trebuie tradus. I se face, de fapt, culturii române scrise o enormă nedreptate prin faptul că cultura noastră, că piața culturală românească pentru scriitorii români nu este omologată în străinătate. Pentru ca un Borges român să fie imediat omologat pe piața străină. Performanța pentru cel mai important scriitor român postbelic, care este Mircea Cărtărescu, performanța în cazul lui este deja realizată. Nu complet, dar putem avea o viziune a ceea ce înseamnă un scriitor român omologat pe piețele occidentale, pe cazul lui. Dar, okay. pentru, mai adaug un singur lucru și iertați-mă, am vorbit prea mult. Nu ați vorbit prea mult, e foarte bine. Vreau doar să aduc uh, în, în memoria celor care ne ascultă cazul unui filozof universitar român uh, uh, uh, ca la carte. Numele lui este Mircea Florian. Are numele cântărețului muzicianului Mircea Florian uh, pe care îl, îl, îl știm cu toții și îl prețuim foarte mult. Mircea Florian este un filozof român, un profesor universitar de formație germană. L-a avut maestru pe neocantianul Remke și toată viața lui, el a crezut că este un universitar corect și conștiincios. După ce a fost dat afară de la catedră, și și-a câștigat viața traducând din greacă pe Aristotel și traducerile noastre din Aristotel înainte ca marea și noua echipă de, de, de traducători din greacă dintre care unul este la Cluj Alexander Baumgarten să înceapă să ofere traduceri noi la marile opere ale filozofiei grecești lui îi datorăm, lui Mircea Florian, îi datorăm Aristotelul român dar i-a venit o idee, ideea recesivității. Și-a scris o lucrare care a apărut postum, care are o prefață surprinzătoare. Ea conține următoarea afirmație. N-aș fi crezut că vreodată voi ieși din interiorul gândirii maestrului meu Remke. S-a întâmplat acest lucru și cartea pe care o prefațez acum este expresia acestei depășiri a avut o idee. Ideea recesivității este o mare idee filozofică. Ea nu a rodit deloc. Îmi vine să spun cum nu a rodit senzaționala și originala minte a lui Lucian Blaga, care a avut cel puțin trei idei în 30 cu eonul dogmatic, în 42 cu știință și creație și târziu, în 58-59 cu experimentul și spiritul matematic. Aceste trei idei extraordinar de originale au explodat în Occident, în 58 prin Hansen, în 62 prin Thomas Kuhn și în, cândva la mijlocul anilor 70 prin Gerald Holton. În Occident au creat dezbateri de idei, curente de idei, uh, uh, uh, au creat, cum se cheamă, curente de cercetare și paradigme de cercetare. Și au devenit surse de inspirație inclusiv în zona umanistă, dincolo de cea a epistemologiei sau a istoriei științei. La noi, noi am fost prea mici pentru Lucian Blaga sau pentru Mircea Florian, dar în ce sens? Nu că societatea românească nu-i conține bine. Uh, sau că cultura română nu-i conține bine, ci piața culturală de idei a fost inferioară ca dezvoltare valorii acestor doi mari creatori. Întorcându-ne la Mihai Minescu, cât, fi, cât se pierde prin traducere din Mihai Minescu, din Salvatore El seamănă înnepțește cu un romantic. Uh, din a doua generație. Așa cred. În engleză se spune că a fost foarte, foarte bine tradus, dar nu sunt competent să-mi dau seama. Dar pe cazul german este frapant. El seamănă cu ceva care este sub el. Și atunci nu merge. De asta nu a primit recunoașterea internațională care ar fi meritați să o primească pentru ceea ce a realizat în România? Sau care Aici e răspunsul e dublu. Idealul pentru o cultură este să funcționeze simultan cu piațele ei de referință. Piața de referință pentru cultura română este piața occidentală. De ce este așa? V-am spus mai devreme, pentru că strămoșii noștri au luat o decizie epocală de natură politică și au construit un suflet occidental. Asta este. Deci, piațele noastre de referință sunt occidentale. Idealul pentru piața culturală românească este să se sincronizeze, cum spusese Elovinescu, și să funcționeze nu într-o sincronizare de, de de fugă din urmă. Adică să gâfâim încercând să prindem pe cineva din urmă ci o sincronizare de simultaneitate. Adică să funcționăm sincron-simultan. Cumva. Ora asta înseamnă următorul lucru. Ceea ce am încercat să fac la ICR pentru noua generație de, de scriitori români. Dan Lungu este un scriitor care, prin programele ICR-ului, avea simultan o carieră pe piața, pe piața românească și pe, pe piețele străine. străine. Ideal, pentru uh, uh, un creator român este să aibă, dacă e valoros, firește, este să aibă simultan o carieră pe cele două piețe. Asta într-o primă etapă. În a doua etapă, specificitatea românească va alimenta valorile românești, iar simultaneitatea de coprezență a pieței românești cu piața occidentală se va vedea prin faptul că va fi o unică piață. Deci ceea ce noi trebuie să revendicăm ca specificitate este uh, creația valorii. Dar omologarea trebuie să se facă perfect sincron cu, cu criteriile de omologare occidentală. Atunci utopia de care v-am vorbit se va fi împlinit. Vorbim despre arte tradițională și despre arhitectură, pentru că vă preocupă și asta. Știu că ați avut uh, lungi uh plimbări, să spunem, în zona mănăstirilor din Oltenia, din Moldova, din Transilvania. Ce ați găsit acolo? Ce v-a atras? Cea care, din punct de vedere cultural, arhitectural și, sigur, din punct de vedere spiritual? Violatul mai puțin cunoscută dumneavoastră. Aproape necunoscută. Da. Totul pleacă de la o carte și de la o mare personalitate. E vorba de Sorin Dumitrescu care uh, mi-a deschis ochii și cred că multora uh, le-a deschis ochii asupra programului uh, cultural al lui Petru Rares. Uh, marile uh, biserici românești din nordul Moldovei, care sunt pictate în interior și în exterior. Este un este un program iconografic pe care Sorin Dumitrescu l-a văzut cu ochiul lui de pictor, cu inteligența lui remarcabilă, teologică, de om în bisericit, cum îi place lui să spună, a citit acest program iconografic și l-a descris în mai multe dintre cărțile lui. Cu ele în mână m-am dus în nordul Moldovei să citesc mănăstirile prin ochii lui Sorin Dumitrescu. Așa am început să gust, ca fiind ceea ce sunt ele, aceste mari capodopere ale culturii noastre. Și am ajuns la ideea, poate puțin stranie, că uh, sunt două mari zbânzi ale, ale culturii creștine europene. Una este Divina Comedie a lui Dante în care ce vedem este modelul sferic al cosmologiei tratat teologic. Dante avea un geniu vizual ieșit din comun. În plus, el era competent în interiorul culturii medievale, nu ca un literat, ca un științific. Asta permite citirea geometrică cu un ochi de matematician geometru a descrierilor pe care le avem în Divina Comedie. Și ce vedem acolo este expresia teologică uh, creștină a modelului sferic al cosmosului pe care l-au eliberat, l-au elaborat grecii. În perioada primului mileniu creștin a existat, de -a ce spun primul mileniu creștin, primele secole ale creștinismului, a existat un model cosmologic concurent. El apare într-o lucrare a unui om care este cunoscut sub numele Cosmas Indicopleustes și care a publicat o carte la începutul secolei al VI-lea numită Topografia creștină. Este o carte polemică la adresa creștinilor care au adoptat modelul sferic al cosmosului. El, învind sau vorbind în numele unei cosmologii evreiești populare, spune că forma cosmosului este de chivot al legii. Chivotul legii este un cufăr. La rigoare, este o navă de biserică. Acest model concurent nu a avut nicio posteritate. Pentru că în Bizanț, în, în creștinismul latin, posteritate veritabilă a avut modelul sferic nimeni în evul mediu n-a crezut că pământul este plat sau are forma unui cufăr. În schimb, sentimentul meu este că forma de cufăr, respectiv de navă de biserică pentru cosmos, a avut o posteritate în felul în care au fost văzute ca cosmosuri în rezumat, în miniatură bisericile noastre din nordul Moldovei ele erau pictate în interior și în exterior ca o istorie a lumii și, în același timp, ca o recapitulare a eschatologiei, care începea pe peretele vestic cu judecata de apoi și evolua pe pereții uh, uh, nord-sud-est, până la absidă în felul uh, uh, uh, cântării și spățului final al lumii de după judecata de apoi când tot răul se va fi resorbit și uh, uh, uh, uh, lumea se va îndumnezei în, în totalitatea ei. De fapt sunt, este un imn cosmologic. Așa uh, sunt tentat să citesc aceste bijuterii uh, picturale și arhitecturale ca fiind triumful târziu al cosmografiei de tip Cosmas Indicopleustes care este o veche cosmografie uh, evreiască intrată în creștinism și având această uh, uh, această formă de strigăt uh, imnic uh, final închipuind lumea, cosmosul, de după judecata de apoi, când toți vor fi, își vor fi recăpătat trupurile și uh, toată lumea va fi Dumnezeu. Și, și okay. atunci îl avem pe Dante în Occident, cu modelul sferic și avem uh, pe Petru Rareș al nostru cu programul lui iconografic uh, în, uh, în secolul al 16 lea în Moldova cu aceste cosmosuri care sunt răspândite pe dealurile Moldovei și care cântă un imn de slavă care este al eschatologiei, al învierii finale. Și Oltenia? Oltenia de Nord? Părintele Justin Marchiș m-a învățat să văd bijuteriile din Oltenia de, de Nord care sunt bijuteriile uitate ale, ale, ale marii culturi ecleziastice românești. Fiecare trebuie vizitată. Cel mai mic schit dacă a fost cuvincios păstrat și să ne rugăm, cuvincios decent restaurat, spune ceva despre această mare cultură vizuală și arhitecturală românească, tradițională. Avem foarte puțin timp, dar vreau să îmi spuneți la ce lucrați. Cu asta am început. Ce ne pregătiți? Mă tulbură foarte mult timp pasul în care se află identitatea europeană. Pe care o văd ca pe o identitate ecumenică. Când spun european, nu mă gândesc la Occident, nu mă gândesc la Orient. Încerc să gândesc identitatea europeană ca fiind o identitate în care mai multe suflete vorbesc și sunt actuale. Este sufletul grecesc, sufletul roman, este sufletul creștin cu cei doi plămâni, occidental și bizantin, este evul mediu, latin, este modernitatea clasică din secolul al XVII-lea și este modernitatea de după ea. Asta formează o identitate extraordinar de complexă, care să la originea celei mai lungi, viabile, fertile și, finalmente, puternice civilizații pe care a văzut-o acest pământ. Noi suntem strămoșii, nu, urmașii lui Homer. Suntem. Urma și felul în care Roma s-a raportat la Grecia și a încorporat-o. Urma și felul în care Bizanțul a continuat până în 1453, Imperiul Roman, care se naște uh, la fundarea Romei în 753 și merge în mod glorios, nu se prăbușește în 476, când Romulus Augustulus este ultimul împărat roman, ci în 1453, când ultimul Constantin uh, moare în deplină frumusețe în fața lui Mehmet al ii -lea. Și uh, acest creștinism care preia toată antichitatea greacă și romană și care se preface în uh, modernitatea clasică și ca într-un estuar sau într-o deltă se varsă prin noi, asta este identitatea europeană și dacă suntem conștienți de ea, nu avem niciun motiv, nici să ne rușinăm, nici să ne simțim slabi. Și, aș spune, nici să fim trufași. Pentru că parte din această identitate este ceea ce Remi Bragg a numit raportul de secundaritate. Prin care un om sau o cultură înțelege că nu el are înțelepciunea, ci altcineva. Și mișcarea următoare nu este să-l omoare. Sau să-l stăpânească, în cazul în care e mai puternic. Să se pună la școala lui și să-l asimileze. Ori Europa are încorporat în formula ei identitară raportul de secundaritate. Deci, nici prea slabi, nici prea puternici, ci perfect senini, equanimitas în interiorul unei superbe identități plurale, cum este identitatea europeană. Vă mulțumesc, domnule Horea Roman Patapievici, pentru prezență. Vă aștept la ediția viitoare. Și... Până atunci, așteptăm să vedem uh, noua apariție, precum și conferințele dumneavoastră. Vă mulțumesc dumneavoastră, dragi spectatori, dragi ascultători. A fost simplu. Horia Roman Patapievici. Acesta e. În această seară, extrem de complex și foarte sincer pe multe subiecte pe care, cred eu, pe nedrept a fost atacat în ultimii ani unii din ignoranță, alții din răutate, iar alții din neștiință sau de, din necitirea operei. Vă mulțumesc!